Bona nit. Tornem a ser aquí, com cada dilluns, en el programa Coctel Contrainformatiu de la Coordinadora d'Osona contra la Tortura i l'Explotació Laboral. Us explico una mica de què anirà avui. D'entrada parlarem amb la Montserrat Ternau ja sabeu que és la nostra corresponsal a Sant Adrià del Besòs. Parlarem del 12 d'octubre, de totes les manifestacions i contramanifestacions que s'han fet. Parlarem després amb en Gorka Ramos d'una altra manifestació que es va fer a Barcelona, que la feien els transexuals. Parlarem amb l'Armand de l'absolució en aquest judici macrojudici que es feia la setmana passada els ocupes de Terrassa i que han estat tots absolts És una victòria que també val la pena remarcar. Parlarem de l'Amadeu Caselles que continua tenint problemes en la seva recuperació de la vaga de fam que va portar a terme durant 76 dies. I abans de tot això deixeu-me dir aquest programa amb tots els seus encerts i els seus errors el dediquem a una persona que havia estat col·laborador nostra en alguna ocasió que era Antoni Conca més conegut com Toni Cadenes que va morir eh, aquest 10 d'octubre en circumstàncies no gaire clares a eh, Andalusia <coughs> llavors eh, bé Antoni era un personatge especial particular però per damunt de tot, un antifeixista com li agradava nomenar se i una, bona i una bona persona per tant, Toni, aquest programa va per tu Montse? Hola, bona nit Hola Montse, bona nit Què tu... Bé, bé, tu no el coneixies, el, el Toni Cadenes, oi? No, havia sentit a parlar però no, no l'havia vist mai personalment Li el Toni Cadenes perquè portava eh, molta quincalla penjada ah, saps? No. És a dir, molt... molt no sé, des d'agulles imperdibles, braçalets i coses... Així, una mica especial, no? Molt bé. Molt bé però el Toni Cadenes havia estat aquí parlant amb nosaltres, fent el programa amb nosaltres, i per tant, doncs, ens sembla de justícia, com a mínim, doncs això, no sabem si ens pot escoltar, però li dediquem aquest programa, al seu record. Clar, que sí. I això del 12 d'octubre, Montse, com sí. ho has viscut tu? Has anat amb alguna de les manis, contra manis com anat això no, mira, jo, com sempre al meu poble i d'aquí no em vaig bellugar eh, bueno hem vist les notícies hem sentit les contramanifestacions que han hagut com cada any, les pallisses que van haver doncs que, sempre, sí, sí, que sempre són per als antifeixistes sempre, jo, bueno anava a dir, no ho entenc, potser sí que s'entén no?, eh, molt, fins molt... i tot en Cuny, mira com és en Cuny, mm. i fins i tot en Cuny aquest matí criticava una mica, això. No gaire, eh?, però una però ja mica. és estrany. Sí, ja és sí. estrany, ja és estrany. estrany. Però és que va ser una cosa molt d'escàndol, no? Molt bèstia. Molt bèstia. Les I imatges són mèstic. molt, molt contundents, eh?, de la manifestació a Barcelona. Sí, sí, sí, sí, sí. No, no sé pas. I aquí Sant Adrià, doncs, no... Per que passa que el no fer festal no se pon. Uh -huh. Aquí s'ha viscut amb molta indiferència. un dium un dissabte. Eh... Com, un Com, un dissabte no. Com, un Com un diumenge normal i corrent. Vull dir, no... aquí no s'ha fet res i la gent del carrer pues, no no s'han sentit cap comentari ni res, amb molta sort, pues, això. si comentaves alguna cosa et deia: ah sí, ah no com no hi ha pont, com no hi ha festa uh -huh. no, ha passat com molt molt desapercebut a no ser que eh, diguessin la famosa frase del senyor Mariano llavors sí, la gent sí que s'envia el, el conyazo del desfile, no? exacte, vull dir això sí que, que clar, el Mariano Rajoy parlant no? sí, evidentment Uh -huh. eh, en aquest sentit sí però poca cosa més eh? home, que se'ls vegi una mica el plomero mm. ja està bé, de tant en tant se'ls vegi una mica perquè... sí, però és que tampoc n'aprenen eh? els hi passa massa sovint tot això ah, sí, perquè són prepotents i creguts i mm. es creuen per sobre del bé i del mal i, i, i per descomptat sí, sí, sí. molt per sobre de la gent del carrer sí no? Sí, sí, sí, vull dir, el que sobte, bueno, tampoc és que s'obti, no?, però que diu que, bueno, que és una frase que es diu col·loquialment, que tampoc se li ha de donar cap importància, això ho va dir ell mateix per la tarda, uh -huh. bueno, si ell ho considera que col·loquialment pot tenir aquest despreci per després fer el paperet, doncs, pues bueno... Els que ho tenen més clar són una vintena de joves antifeixistes que ja el dissabte es van encadenar a Montjuïc sí. a la plaça Sant Jordi mm. perquè era el lloc on, on s'havia de fer, on es va fer una concentració en un homenatge a la bandera espanyola mm -hmm. amb motiu del dia de la hispanitat sí. i de caire clarament feixista sí, sí. Aquesta gent es van encadenar mm. als arbres mm -hmm. i van ser desallotjats el diumenge al matí a primera hora Mm. Eren una vintena que es van encadenar però eren eh, una setantena més que els hi donaven suport, per tant molta gent, sí, sí. però en aquest cas les forces de l'ordre doncs, el que van fer és eh, defensar que es realitzés la concentració feixista Sí, no? és, és que això és una cosa que està passant cada any aquí i és el que no s'acaba d'entendre mm -hmm. no, no sé per què però bueno Sí, sí. i a la manifestació de Barcelona eh, jo ara estava llegint el, els comunicats que han sortit i em fan pensar cada vegada més en, en, en la manera de fer dels policies americans, perquè nosaltres havíem anat a alguna manifestació a Nova York ja fa anys i et deixaven tancat com si fossis a dintre d'un galliner és a dir, posaven valles i les 30 o 40 persones de la manifestació, doncs quedaven reduïdes a un espai mínim uh -huh. i no podies moure d'allà jo eh, en aquella ocasió va venir molt de nou però és que ara ja veig que parlen que la manifestació de diumenge a Barcelona, la manifestació antifeixista, doncs es va eh, la van encerclar sí. i que hi havia eh, una trentena de furgons policials encerclant-los, vull dir, no pas poca cosa. Això aquí a Barcelona ja va passar a l'any 98, si no m'equivoco quan el desllotjament del cinema princesa, a la uh -huh. manifestació del dia següent, van fer el mateix a més a més amb un dispositiu que van anul·lar tots els telèfons mòbils de la gent. De la gent di dius? Els pols que hi havien en aquell moment, però que anivien. havien, i llavors no sé quin sistema, evidentment, però no va funcionar cap telèfon mòbil. Quan van parar de, de fer aquest encertament van tornar a funcionar tots i això d'aquí a Barcelona s'ha anat produint. Caram, cada això encara no ho havia sentit a dir ningú. Doncs aquí a Barcelona, eh, gairebé cada any a la manifestació del 1 de maig passa això. Els que estan a dins de les manifestacions hi han uns moments quan baixen per via Laietana que, que estan ben encertats i que no els hi funcionen els mòbils. No tenen cobertura, ningú ara. Doncs això fa por, eh? Perquè imagina't que tens una emergència i què fas allà? No, no, no, no, no tens res a fer En el cas de Barcelona continuo llegint de la crònica que ha sortit per internet doncs sembla que hi ha hagut un mínim de 5 persones ferides de consideració uh -huh. dues persones amb traus al cap una altra amb cops a la cama una altra amb problemes de respiració uh -huh. a causa d'un cop al pit i una dona amb el cap obert i algunes han estat ateses per les ambulàncies presents mm. i es veu que bé, la cosa va ser tan exagerada que hi havia persones de fora de la manifestació que intentaven fer arribar aigua o menjar les persones retingudes mm -hmm. i bé, i també també més o menys també han rebut aquesta gent no? ah, Això aquí a Barcelona fa bastant de temps que funciona així eh? I... Déu-n'hi-do Sí, sí on també hi ha hagut moguda, bé, hi a molts llocs, però a Tarragona, en Tarragona tenim notícia que hi havia una manifestació de, del moviment neofeixista Aliança Nacional a la Rambla Nova de Tarragona, estava prevista a les 12, i també es va fer una concentració antifeixista a l'alçada dels despollats de la Rambla, eh, mitja hora abans, eh, a dos quarts de dotze. Uh, les persones antifeixistes van ser unes 400 persones uh -huh. en canvi uh, els de l'Alianza Nacional sembla que no van, no van, no van anar més enllà d'un centenar de militants alguns dels crits dels antifeixistes eren 12 d'octubre, res a celebrar visc a Tarragona antifeixista o nazis no uh -huh. i els feixistes cridaven consignes del tipus arribar a Espanya Espanya 1 i no 51 no nos enganyen, Catalunya és Espanya i eh, sembla que en els, eh, en els parlaments si se'n poden dir així que han fet aquesta gent uh -huh. doncs eh, titllaven d'escòria tal qual els immigrants yeah. vol dir que no sé, això és una cosa la incitació a l'odi racial és un, una, un dels delictes uh -huh. que, que preveu la Constitució i en canvi això no només no només no ho, no ho prohibeixen, sinó que sembla que ho, ho, ho protegeixen i ho fomenten, no? Ho sí, sí, ho protegeixen i, i ho fomenten dia a dia, amb, amb, amb, amb, el, amb el, la dia diumenge sí. però amb, amb altres petits detalls i tant. Montse, eh, no pengis perquè farem una petita pausa, posarem unes falques, les, les pots escoltar i continuem de seguida. Vale. Gràcies. Esta nit, tu i jo buscarem la luna. Radio Ona, 107.4. Consistori, per conèixer l'actualitat política de Torelló i la vall del Gès. Entrevistes a regidors, emissió dels plens de l'Ajuntament de Torelló i l'últim dimarts de cada mes, l'hora amb l'alcalde. Un programa produït pels serveis informatius de Ràdio Ona. Consistori, dimarts de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Ona. Ràdio Ona. Torelló. Montse? Eh, quines falques més xules que posem per aquí. A veure, doncs continuem. Jo volia, el que m'havia quedat per dir és que eh, a Vic també hi va haver-hi eh, accions amb el, amb el tema de, del 12 d'octubre. Mm -hmm. Es va fer concretament una botifarrada contra la hispanitat i la presentació d'una campanya de Maulets d'Osona per la recuperació de la memòria històrica. Mm -hmm. Tot això amb un centre social que se'n diu La Torratxa, sí. que està molt bé i que s'hi fan moltíssimes coses. Doncs no sé, Montse, tens alguna cosa més per explicar-nos? No, que aquí Vic, eh, jo he sentit avui les notícies que van fer una gran festa a la plaça Major, però amb, amb l'aniversari de Caballfort. Ah, sí, sí, sí, sí, una festa molt gran i hi havia... I aquesta festa sembla ser que, a, a, a, com se diu, ha, ha tapat l'altra, diguéssim, saps? Bé, és allò del dilema aquest. El 12 d'octubre s'ha de fer festa? No s'ha de fer festa? Clar, les festes a tots ens, ens venen bé, no? Sí. Però potser donar-li un gaire-gaire festiu sembla que mm -hmm. sembla que, que estiguem recolzant la idea de la hispanitat. Ah, no sé, jo seria una mica crític en aquest sentit, no? Sí. A Torelló també es feia el centenari dels gegants i hi havia mm. una trobada de gegants que estava molt bé, però no sé, potser el dia no era el més adequat, no? No sé, no sé. Molt bé. Vinga. Montse, continuem parlant d'aquestes o d'altres coses per la setmana que ve? Molt bé. Doncs apa, bona Vinga. nit. Gràcies. Francesc, acaba de penjar la Montse, no podràs parlar amb ella, però continuem amb els temes. Havíem dit també que parlaríem amb el Gorka Ramos, suposo que ens l'Eloi Sabater, el nostre tècnic, ens prepararà la trucada, i mentrestant... Uh, us expliquem una mica de què va aquest tema tu ho coneixies eh, això de la manifestació a Barcelona D dels transsexuals no. vull dir per quan? es va fer el dia 11 no. a la plaça de la Universitat de Barcelona mm. i el lema era prou disfòria de gènere mm. i ho entenen com un crit contra el diagnòstic psiquiàtric de, disfò... de disfòria de gènere com a trastorn de la identitat sexual o de gènere és a dir, que el fet de ser home, dona o home i dona alhora eh, consideren que no, no s'ha de medicalitzar i que no s'ha de, no de, de considerar una malaltia Angorca, uh -huh. uh, ja està el telèfon? no encara? molt bé, doncs llegeixo continuo llegint aquesta convocatòria uh -huh. perquè és prou clara diu, perquè no som malalts mentals pel fet de ser trans, no som trastornats pel fet de construir el gènere fora de les normes establertes per la medicina i els governs volem fer sentir les nostres veus i no ser tractats mai més ni com a víctimes ni com a malalts polítics i perquè volem tenir el dret a decidir sobre els nostres cossos, els activistes trans exigim la retirada del TIC dels manuals internacionals de diagnòstic la retirada de la menció de sexe dels documents oficials l'abolició dels tractaments de normalització binària a persones intersexs, el lliure accés als tractaments hormonals i a les cirurgies i la prevenció de la transfòbia el treball per a la formació educativa i la inserció laboral de, de les persones trans mm -hmm. molt bé, doncs sembla que tenim problemes amb aquesta trucada Bueno. mirarem de recuperar-la més enllà uh -huh. l'altre tema de què volíem parlar és aquesta victòria en el judici uh -huh. dels ocupes no? Sí, no ha trucat ningú per explicar. No, no encara, farem una trucada a l'Armangol uh -huh. però la setmana passada això semblava impensable no? quan es va començar el judici bueno, la setmana passada a aquesta hora estàvem parlant del primer dia de la primera sessió del judici ara tenim Se trucada que tenim la trucada amb el Gorca doncs deixem, deixem una mica aparcat el tema del judici, hola Gorka, bona nit hola, Gorka? No, hola. Se, no se sent hola ara ara. ara, ara, ara, sí hola, bona nit Gorka, què tal? hola, bona nit, com estem? mira, molt hola. bé, aquí fent el programa com cada dilluns, estàvem llegint una mica la convocatòria d'aquesta manifestació per la lluny de transgènere, transexual i intersexual i sé que tu vas anar-hi Sí. Per què no ens expliques una mica quin ambient hi havia? Això va ser el dia 11 a la tarda a Barcelona, no? Sí, sí, sí. Sí, sí bueno, eh, va ser una convocatòria que es feia també una miqueta coincidim amb el Dia Internacional de la Salut Mental. Uh -huh. O sigui, no era només a Barcelona, eh? Sí, en eh, havia en diferents llocs. Uh -huh. eh, aquest any, l'any passat, eh, s'havia fet a eh, alguna capital... Però aquest any s'han sumat més ciutats i aleshores estaven també no només en llocs de la península, sinó que tenien una dimensió més internacional. Segons aquesta convocatòria, veig que diu jornada de lluita, Barcelona, Corunya, Bilbo, Brussel·les, Donosti... Donosti, Gastel, Lisboa, Madrid, París, Saragossa. Déu-n'hi-do, déu és una sí, sí. cosa prou important eh? sí, sí, sí. I, i bueno la, la qüestió té a veure amb la, aquesta llei que, bueno, que, que s'ha signat per la qüestió de, del canvi de sexe i de, de que n'hi bueno, ha unes qüestions que tenen que passar a la gent que, bueno, que no se senten ni homes ni dones i tenen que decidir de quina, de quina sexualitat són. Si són homes o són dones, no li deixen cap altra opció i aleshores eh, la convocatòria aquesta pretenia eh, trencar amb aquesta bipolaritat que n'hi ha. O sí sigui, és el que se'n diu la disfòria, no? Sí, la, ah, la disfòria... Que seria, això seria un terme mèdic més aviat, no? Sí, sí bueno, és, per això comentava que coincidia amb el Dia Internacional de la Salut Mental perquè aquesta qualificació és un uh -huh. terme psiquiàtric. Ja, ja, ja. O sigui, ho tracten com una malaltia, no? Sí, la, la qüestió és que la tracten com si eh, les persones que, que, bueno, que, que tenen aquesta condició pues, no, no són persones sinó que són malalts. I aleshores ja, ja. Bueno, li fan passar per un tractament psiquiàtric i el psiquiatre ha de determinar si aquesta persona... Eh, pot adcedir al canvi de setxa o no pot adcedir i a més a més bueno, també demanaven més facilitat per, a, per poder aconseguir les hormones la retirada que, que retireixin la, la qüestió de, del gènere els DNI mm -hmm. perquè tenen que posar si són homes o són dones també demanaven que es poguessin posar qualsevol nom perquè n'hi ha una llei que diu que un no es pot ficar, un nom que doni confusió per la qüestió de, del sexe no? i aleshores pues, una persona que té aparença masculina no es podia posar el nom de, de, de Maria per exemple. Eh, i aleshores demanen que això també es tregui i que que bueno que, uh -huh. eh, tota una, una mena de, de situacions que, que no estan d'acord i, i que bueno que s'ha s'ha signat una llei que intenta passar per progressista, eh, malgrat que l'abans pues no, no és el suficient com per eh, eh, tenir en consideració les situacions per les que atreveixen totes aquestes persones. No? Veig que una de les pancartes era dissidents socials, malalts sí. polítics, no? Sí, eh, n'hi havia, havia una part de, de reivindicació de reivindicació social una part de reivindicació més diguéssim de, que tendia de veure amb la qüestió de, de la salut mental una part que també és política i aleshores bueno, anaven en diferents uh, pancartes bueno, eren, més que pancartes eren cartells hi havia dues pancartes grans uh -huh. que, que encapçalaven la manifestació una que deia ni homes ni dones el binarisme ens en malaltes i després eh, n'hi havia eh, una, una altra pancarta més que eh, bueno, que parlava també de la, de la situació aquesta, que no me'n recordo ara de, de quin era el, te, el test que, que portaven, no? Mm -hmm. I, I, bueno, m parlaven també dels de, cartells que portaven, parlaven també de del que anomenaven transfòbia que, que és uh, la, bueno, quan, quan els diagnostiquen com disfòrics ells eh, diuen que el que s'està exercint és el mateix que es fa homofòbia, en aquest cas o pues seria una transfòbia per sí, la persona. La por, de, la por de la gent a lo desconegut en aquest cas, no. o a, a lo que ens fan entendre que és una malaltia no? Sí, a lo que no està ordenat, a lo que no està classificat amb els termes que la llei considera. I aleshores demanaven també que això es derogueixi, que aquesta situació no és tan clara com volen donar entendre i que una persona és el que és i res més. i no Abans que res persona, no? Esclar, són persones i no tenen per què dir si són homes o dones quan a lo millor, a vegades se senten homes a vegades se senten dones o a vegades ni tan sols home ni dona i, i bueno, la, la reivindicació que semblava que portaven era, era aquesta no? la convocatòria la feien uns col·lectius un que és una miqueta més conegut que es diu Guerrilla Travolaca a la plataforma d'activistes i envergüenza i també activistes independents i, bueno, a la, la, la manifestació jo crec que un, van, van participar possiblement a prop de 500 persones. 500? Caram! És molt, sí, això. Sí, en, en principi n'hi havia poqueta gent, però, bueno, eh, estava convocada per les 6 i va començar a caminar a les 6 i mitja i en aquell moment estaven prop de les 400 persones. i a mica en mica es van afegint més gent i segurament estaven per sobre de les 400s. I va ser bastant reivindicativa al mateix temps que bueno, que, que, que, di ludica. que divertida. És el que tenava el dia. perquè la seva reivindicació, malgrat les, les conseqüències que, que comporta, la situació eh, l'havien fet també que, que fos una miqueta més, eh, més divertida, no? Que, uh -huh. De fet, bueno, van fer una paròdia també amb quatre persones que representaven dugues que anaven amb pals drets que, que els fan més grans, com si fossin gegants, i amb bates blanques, amb sancos, uh -huh. I, i aquestes persones, eh, feien el paper com si fossin les psiquiatras, i altres persones que, que eren com, bueno, humans que, que estaven agafats per fills com si fossin titelles i que estaven manipulats pels, pels psiquiatres pels i que intentaven desfer-se d'aquest de, de, lligam i lluitaven per, per sortir del control de, dels psiquiatres però no, no podien. I, bueno, quan va concloure la manifestació a la plesa Sant Jaume, van aconseguir treure els fills aquests de, de marioneta i, i van, van representar que acabaven amb els psiquiatres i que podien a, treure la màscara i els, i també les, les, les boques que, que les tenien tancades, doncs podien obrir la boca i parlaven i bueno, es va seguir el comunicat Molt bé, molt bé I, i bueno, va ser el, el rector el recorregut va començar la plaça Universitat i va acabar a la plaça de Sant Jaume, que no és un recorregut llarg. El que passa és que es va trigar bastant més de dues hores per fer tot sencer. El... Perquè s'anava poc a poc perquè es feien, bueno, en llocs concrets, es feien aturades uh -huh. i bueno, la... la gent gritava pues, a... que... que qui no... Qui eh, no seu és psiquiatra? Qui sí, no, no seu pues, és un psiquiatre o qüestions d'aquestes que, que a vegades pues, es fan per, per fer una miqueta més, més divertida i també més eh, distreta la manifestació no? Sí, eh, el que t'anava a dir és que eh, jo no, no he vist cap notícia en cap mitjà de comunicació d'aquesta manifestació i mm. trobo que una manifestació de 500 persones a més a més de caire lúdic, com tu dius que, que va ser, eh, caram, és una cosa prou important, no? I a part dels mitjans alternatius, jo no ho he vist absolutament en lloc, No hi eren, els mitjans de comunicació? Bueno, n hi havia gent que portaven càmeres, però no sé si eren de, de mitjans alternatius o eren de, de televisió. No n'hi no havia càmeres grans, si no eren més d'aquestes portàtils, uh -huh. però que, eh, que a vegades els mitjans sí que porten d'aquestes més petites. L no sé si eren d'algun si medi, però el que també sé és que la gent estava una miqueta perpletxa quan passaven pel carrer, perquè no no sabíem molt bé que, que de, que és el que estava passant... Ja, ja, ja m'imagino, no però només aquell... havien de fer que mirar i escoltar, no? Esclar, sí, es quedaven mir mirant i... i ostres, i però què volen aquesta gent, no?, que no... Perquè, esclar, parlar de disfòria, si no expliques una miqueta de del que es tracta, pues, aleshores la gent no coneguem aquests termes de, que, no? que, bueno, que són sí, de, sí. de la medicina, no?, de, de, aquest en concret és de la psiquiatria... I aleshores pues, la gent estava una miqueta perplexa i, i també era curiosa no, del que estava passant. El que passa és que et bueno, donaven octavetes i, i també vaig veure que les octavetes es van esguitar molt aviat i vaig veure que la gent de l'organització s'aturava a parlar amb gent que demanaven i preguntaven. I molt bé, perfecte, perfecte. La, la situació, que és el que estaven demanant i què és el que volien i, i bé, bueno, ficar una miqueta en situació perquè es feia aquesta manifestació no? Gorka, hauríem de deixar-ho aquí perquè ara hauríem de fer una petita pausa i llavors encara tenim una altra trucada pendent t'agraïm molt, molt que ens hagis explicat de primera mà tot el que ha passat en aquesta manifestació i jo m'imagino que per la gent de Torelló és la primera notícia que tindran d'aquest tema, no ser que ho hagin consultat per internet jo, jo crec que, una, una coseta més, només, que, que és molt... És, eh, la manifestació aquesta és una anècdota, però és molt important el, el contingut de la seva reivindicació perquè va directament a un de, dels... De, al, al cor del sistema, que és el patriarcat. Mm -hmm. Estan atentant contra, contra el patriarcat, que és la, el sistema que vol aquests rols tan definits. Sí, sí. Això no, no, no, semblava... no només de sexe, sinó de poder, també, no? És clar, per això em semblava que era una, una manifestació, una reivindicació bastant important i que passa desapercebuda, com, com ve d'aies, no? que no, no es considera massa perquè sembla que són una gent, bueno, sí, són aquests que estan homosexuals o gais, tà, que sempre estan de festa i no... I, i jo crec que n'hi ha una reivindicació darrere que és molt potent, molt, molt de, de realitat, de, que, que qüestiona tot el sistema d'una manera diguéssim, d'una altra manera que no és la, sí, sí. la que sempre es fa Justament per això ho deuen, silenciar-ho Segurament, segurament Molt bé, Gorka, deixem-ho aquí de moment i a veure si algun altre dia ens, ens tornes a, a, a portar informació d'alguna altra cosa D'acord, molt, molt bé Gràcies, que bona nit Salut. Gràcies, Salut. bona nit Salut. Doncs farem una petita pausa <coughs> musical, no? I Aloi ens toca, no ens toca? 107.4. Perdo la por, però em tremola el pols. Hòstia d'orgull. Aixeco i no puc un bon trau just al mig del cervell. Ull per ull, dent per dent. I saps si tots som ex. Un misària sou, no hi haurà un pan de net. Cau gospires, guspira, si plou, però no et mulles, potser no et cal supluig. En Déu fent virolles i no plora, no mama ni veu. Ull per ull, dent per dent, i saps si tot som mecs. Un missari et sou, no hi ha un pap de puny, ulls de belluc, Guerra de botsonès. Per orgull, tu ets sol, vindrà d'un fam. Per orgull, tu ets enllà de la innocència Còctel Contrainformatiu El dilluns passat vam informar sobre com havia anat la primera sessió del judici del Papas, corc del judici dels ocupers, del macrojudici uh -huh. quantes persones eren? Varen ser 35 eh, 32 les detingudes i a judici 25 mm. i ara ja podem informar de l'evolució que ha tingut aquest judici el dimarts, dimecres i dijous passats havia de durar fins demà passat estava prevista encara dues o tres sessions més uh -huh. però el dijous es va acabar. El fiscal, la fiscala, que era la fiscala en cap del terme judicial de Terrassa, va decidir retirar l'acusació. Suposem que va fer consultes en Barcelona amb la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i van arribar a la conclusió que els hi valia més retirar l'acusació que fer-se creadors d'una sentència que els hauria fet quedar molt pitjor però això vol dir que van absoldre a tothom a tothom. després de gairebé 10 anys sí, la casa del Corc va ser ocupada a finals del 98 i va ser desllotjada el juny del 99 sí, sí, o sigui que els han tingut gairebé 10 anys encausats <coughs> sí. preocupats sí, sí. i ara de cop i volta uh -huh. els absolen a tots Bé? és una gran notícia Sí. I a què, a què, ho, a què ho, ho atribueixes, aquesta decisió? Bé, bueno, la fiscal va preferir no retirar l'acusació totalment el primer dia uh -huh. El primer dia va retirar un parell o tres de delictes i va deixar un parell o tres més per més endavant Més endavant ha volgut dir, després d'haver escoltat les declaracions de tots aquests nois i noies acusats i després d'haver escoltat també les declaracions dels testimonis de la Fiscalia, que eren tots policies. Del que van explicar els policies tampoc no es podia desprendre cap prova concreta, no se'n recordaven de res. Els policies, que se'n pot dir de base, se'ls notava que estaven molt insegurs, molt insegurs a l'hora de declarar, però un cantó estava clar que no podien acusar ningú en concret, perquè, entre altres coses, els faltava força moral i alguna cosa concreta per dir, després de tants anys. Uh, podrem parlar amb l'Armand d'aquí una mica, no? Uh, <coughs> quan, perquè de, aquesta gent tu defensaves a quants defensaves? No, no, el despatx on jo treballo defensàvem dues persones, de manera que hi vam anar dos abogats. Uh -huh. Una de les persones que defensem és la companya del Sigur Arredonda Muñoz, que es diu Idoia Sí, amb la Idoia vam parlar-hi que ella estava al tren i que se'ns tallava la comunicació si us en recordeu Està I... vivint a Euskadi I va dir haver de venir expressament Ha tingut que deixar la feina durant una setmana i venir al judici de Terrassa i altra gent ha vingut a més lluny ha vingut gent d Irlanda de Bèlgica, de França ja, Clar, és que amb 10 anys la gent uh -huh. la gent va va tirant endavant amb les seves vides no? de les illes Balears i l'altra persona és l'Armangol que és de Terrassa bueno, l'altra persona es diu Bea és una altra noia ah. la Bea, que és la que ve de Balears uh -huh. l'Armangol és un professor universitari que està vivint a Terrassa i és dels més actius uh -huh. a l'hora de fer la campanya de solidaritat i és per això que li encarreguen de tant en tant fer de Porta en Veu Sí, podem parlar ja? Armengol? Eh, hola, bona nit. Hola, hola bona nit. Comencem Rosé? Hola, Fran. Se sempre toca el rebre, eh? Sempre et, et fem la trucada tu, eh? Sí, sí. Bueno, ja va bé. Mira, ja et tenim fitxat, eh? eh? Les feines i eh, em toca parlar amb l'Osona, ja m'agrada. Uh -huh. Molt bé. A veure si algun dia ens veiem les cares i vens, vens aquí personalment. Tant de bo. Tant tant de bo. A veure, a veure. Vens uh -huh. alguna escapada. Sí, perquè... L'altre dia vam estar enraunant d'un tema concret, en un, en un dels descansos del judici, el sí. tema de les foses comunes de la Guerra Civil. Sí. Recordes? Sí, me'n recordo perfectament. Uh -huh. Que vam veure, Ben dia a veure si ens vèiem amb, amb una excusa d'aquestes, no? Sí, que podríem organitzar algun acte públic aquí a Osona i tu, que coneixes de prop el tema, podries explicar-nos el que hi ha de, de real i, uh -huh. i de propaganda i ben instrumentalitzat i instrumentalitzable, etc. Sí, uh -huh. Perquè més de fet va ser aquí a Osona, a Gurb, que fa pocs mesos la Generalitat de Catalunya va obrir, va exhumar una fosa comuna. Uh -huh. Uh -huh. Sí, I uh -huh. i, I aquest just... massa, no ha trascendit massa a nivell d'explicació. Ja, no, no, eh? però sí, sí que s'ha sabut per aquí. Eh? I justament aquest dia 11 d'octubre, els maulets de Vic van fer, bé, un acte contra la hispanitat però també eh, van fer una xerrada de presentació de la campanya de Maulet Osona per la memòria històrica sí. vol dir que potser podríem lligar caps uh -huh. a aquesta gent també uh -huh. Molt bé, perfecte sí, sí, eh, ja. I ja en parlarem Tinc una bona excusa, m'encantarà venir a uh -huh. xerrar una mica amb tothom Molt bé. Doncs això del judici eh, nosaltres eh, aquí a Osona ens ha sorprès una mica, ens ha alegrat moltíssim evidentment però quan parlàvem dilluns passat, semblava que teníem a davant una cosa molt llarga, molt difícil i, bé, potser no ens l'esperàvem, no?, aquest desenllaç, tan ràpid. Sí, sí de fet, jo crec que, que nosaltres mateixos, fa uns quants mesos, tampoc, eh, tampoc ens ho esperàvem, malgrat que sempre hem reivindicat l'absolució, eh, de fet, sempre hem reivindicat que no hi hauria d'haver judici, no?, però assumint que el judici aniria endavant... La nostra lluita sempre ha sigut per l'absolució, la, malgrat això érem conscients que, que hi havia molts perills que, que no arribéssim a una solució i que hi hagués alguna condemna. I a nosaltres també ens ha sorprès com han anat evolucionant els aconteixements. Uh -huh. Perquè un dels factors eh, que poden haver ajudat aquesta absolució, dic jo, eh, potser és la unanimitat de tots els encausats. Que no s'ha despenjat ningú, ningú ha volgut fer tractes amb el fiscal, ningú s'ha vingut eh, a despenjar-se de la resta, no? Això Clar, devia ser sí. un perill, no? Sí, nosaltres pensem que, que per una banda hi ha, hi ha hagut el fet que nosaltres hem fet els euros, en el sentit de que, de que ja fa anys que ens mobilitzem per múltiples raons, no hem abandonat mai la lluita antirepressiva i concretament en relació amb el judici, donant altres cimes, no? I això també ha fet doncs, que, que el col·lectiu de persones afectades per aquest cas de repressió doncs, haguem anat mantingint una, una cohesió que hem portat fins al final. Aquest seria un, un factor però, per altra banda, també per experiències i perquè a poc a poc hem anat perdent aquesta innocència de, de confiar eh, en el sistema judicial. També sabem que en altres ocasions en què, en què la coherència de la gent encausada pot ser la mateixa, en què la incoherència de l'acusació pot ser similar, doncs el judici ha tirat endavant i ha acabat en condemna. Uh -huh. Armangol, sí, uh, ja. perdona. Eh, uh, fem una pausa molt petita perquè hem de posar unes falques No no pengis, No pengis i continuem de seguida. D'acord, perfecte. Val, gràcies. Aquesta nit, Aquesta nit. tu i jo pescarem la lluna, i, pescarem la lluna. Radio -la. i radio na sí, sense set. Sí. Eh?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 contrainformatiu. Sí, Armengol, podem continuar. És que el, el nostre tècnic ens fa, ens fa creure una mica, eh? Sí, ja ho eh, veus. És, és el, el que ens diuen que hem de fer, eh? Què tal? Doncs? T'hem tallat una mica. Eh, estàvem dient que potser l unanimitat de tots els encausats havia facilitat l'absolució, no? però tu deies que en altres casos amb la mateixa unanimitat s'havia tirat el judici endavant. No? Sí, eh, o sigui, nosaltres creiem que per una banda va ser molt important que quan la fiscal va proposar una espècie de pacte el dilluns nosaltres de resposta unànim que li vam donar ser que l'única que acceptàvem com a desenllaç al judici era l'absolució. I això va ser, va ser, nosaltres pensem que deu anys després és un, ja d'entrada era una victòria, independentment de com anés el judici. Però també ser com us deia, que d'altres vegades uns judicis que per la força de la raó haurien de ser guanyats d'entrada s'han perdut. Uh -huh. I, i suposo que d'això en Francesc en pot posar moltíssims exemples mm, no? i, tant, i, tant. i nosaltres el que penso és que aquí també hi ha hagut algun altre factor que no ha sigut només allò que nosaltres hem fet dins de la sala del judici com poden haver sigut les mobilitacions, l'opinió pública els, des de les petites cartes del director amb múltiples diaris fins a manifestacions, campanyes de suport més, més àmplies, etc no? I creiem que també hi ha hagut precedents d'altres campanyes antirepressives que hi ha hagut en els als països catalans que han modificat l'actuació la, la, repressiva en una determinada situació, no? Des del cas de la Núria Pòrtoles, fins al cas de l'empresonament d'en Franqui, fins... bé, en podríem anar dient. Uh -huh. I, I creiem que precisament doncs, per evitar... Eh, probablement una mobilització gran doncs hi ha, hi ha hagut certa línia d'actuació que, que, que ha culminat amb la retirada dels càrrecs per part de la fiscal uh -huh. Està clar I l'altre tema que a mi se m'acut eh, tot i que suposo que al cap de 10 anys, com deies d'estar de, de, causat en un judici doncs suposo que tothom està molt cansat eh, és que a mi em sembla que us mereixeríeu alguna indemnització, no? pel fet, si ara us han absolut, que, que han estat fent tots aquests 10 anys tenint-vos d'alguna manera angoixats, no? angoixats i pendents d'aquest judici? No, teniu pensat a fer alguna reclamació en aquest sentit? En principi, eh, ara mateix ho estem parlant i, i hem de veure la millor manera de fer-ho. Però una cosa que tenim clara és que aquest muntatge policial, perquè de fet el que ha evidenciat el desenllaç era el muntatge policial que hi havia darrere i les irregularitats en tot el procés de desallotjament, en els maltractaments, etcètera, l'arxivament de les denúncies per maltractaments, el que, el que volem és d'alguna manera eh, fer alguna actuació que potser no no... En, que com a mínim intenti evitar que això quedi impunent. Uh -huh. Veurem, i una de, de les coses és la, rec, la reclamació de d'anys i perjudicis, perquè hem de pensar doncs, que després de 10 anys molta gent que vivia a Terrassa, que ara pot estar vivint fora, no? i s'han donat casos de gent que ha hagut de venir de Bèlgica, de França, d'Ironia, de Mallorca, i això també són despeses, etc. No? Uh -huh. uh -huh. I tant. Però, bàsicament, potser el que ara mateix ens amoïna més és doncs, utilitzar la situació que aquesta per lluitar contra la impunitat policial i contra els abusos de poder, independentment de que després nosaltres puguem reivindicar coses concretes pel que hem hagut de viure en aquests últims anys. Uh -huh. Molt bé. Doncs tens alguna cosa més a afegir? O tu, Francesc? Sí, jo et volia preguntar pel vermut que va haver-hi a l'acabar el judici, que es va acabar entre 12 i, i quarts d'una, sí. es va fer una mena de vermut allà al barri. Sí. I a mi em va semblar que, entre altres coses, el judici ha semblat per ha, ha servit per establir una, un lligam en aquell barri, no? Perquè van veure alterada la seva, la seva vida quotidiana. Sí, aquest ha sigut un altre efecte important que ha tingut el judici i, eh... Una, una cosa que nosaltres havíem reivindicat sempre era que la vista havia de ser pública i donat l'alt nombre d'advocats defensors, pràcticament 20, de, de gent acusada, etc., les sales que tenien el jutjat eren insuficients per poder, alhora, pagar eh, el públic. Bé, eh, finalment, el judici es va, es va fer amb un casal d'habits un barri de, de Terrassa, va ser precari, d'altra banda, en aquest tipus d'equipaments, Eh, no es va resoldre gaire el tema de l'espai, en el sentit de que tampoc hi havia gaire públic a la sala, però el que havia de ser una maniobra segurament de treure el judici del centre de la ciutat i, per tant, de treure la, la mobilització que nosaltres havíem preparat pels diferents des del judici d'un lloc visible de la ciutat i portar-lo a, a un barri relativament perifèric, ens ha permès també establir molts vincles amb un veïnat que més... Eh, sempre ha mostrarat el seu malestar per la manera com se'ls ha privat d'un espai de, de sociabilitat de, de la gent del barri, com és un cas del no? I en aquest sentit, per una banda, ha sigut eh, molt agradable de veure la solidaritat del, dels veïns amb, amb la gent encausada, solidaritat que es va fer pública ja el primer dia, amb el fet de que bona part del veïnat preteni que s'ha fora de la sala portava adhesius en contra del judici. Veus uh -huh. que i per bé, altra... mira, els hi, va, els hi va sortir el tret per la culeta, no? Sí, una sí, mica. sí perquè a més ho han manifestat públicament el, el rebuig, tant que es fes el judici com a l'actuació municipal de, de confiscar-lo sense massa miraments en aquest espai públic. No? Uh -huh. I per altra banda, doncs, ha, ha servit això, ha servit a poder asseblir vincles amb, amb una gent en qui, doncs, sincerament, no els teníem gaire a treballar. No? Uh -huh. Està bé. Perfecte. Uh -huh. Doncs molt bé, deixem-ho així, si et sembla. Molt bé molt Nosaltres molt... parlarem ara una mica de l'Amadeu Caselles que Amadeu... suposo que ja sí. també coneixeu. Sí. sí, i que des de Terrassa, doncs, intentant afegir-nos a les coses que, que s'han anat fent en Gran Turí de Osona. De l'Amadeu amb... i del Franqui, oh, que tampoc ens en podem oblidar del Franqui. Sí, doncs, bé, moltes gràcies, perquè petit espais de solidaritat com aquest són els que ens ajuden Avançant, no? Molt bé. Doncs gràcies a tu. Gràcies. Ja hi tornarem. Salut. Salut. Bé doncs deèiem que volíem parlar de l'Amadeu Caselles perquè hi ha, hi ha novetats. La novetat és que el dia 17 hi ha una vista, se de dir una vista. No no hi ha vista. No. No? No. pel tema de la refundició de condemnes. No, el que ja és el senyalament del dia ah. i l'hora en què a porta tancada l'Audiència provincial decidirà només això sí. a porta tancada sí, sí. vol dir que no hi podrà anar ningú ningú, ni els abogats per la gent que, que segueix una mica el cas de l'Amadeu Caselles ja sabeu que és un pres anarquista que aquest estiu eh, va fer una vaga de fam de 76 dies en defensa dels seus drets de la seva llibertat perquè porta més de 23 anys a la presó i eh, qualsevol condemna ja està més que complerta no? mm. i tant Llavors el que s'ha fet eh, és una carta, una carta oberta eh, al jutge de l'audiència, perquè en primera instància això, eh, això depenia del jutjat penal de Manresa. Uh -huh. Nosaltres vam anar a veure la jutgessa del penal 2 de Manresa el dia 12 d'agost, l'Èrica López Gràcia, uh -huh. que va ser la persona que li va negar aquesta refundició de condemnes. Per què no expliques una mica què és això de la refundició de condemnes, Francesc? <coughs> Sí, a l'Amadeu li van fer una refundició de condemna l'any 1988 i això va voler dir que de les diverses penes que tenia se li van acumular totes a base de que la durada no passés del triple de la pena més gran la pena més gran era de 5 anys i el triple són 15 llavors si ara mateix en el 2008 se li fa una altra vegada una altra acumulació de les penes pendents tornaria a quedar amb 15 perquè l'Amadeu no té cap pena que superi aquests 5 anys perquè no té cap delicte de sang uh -huh. llavors serien 15 de la primera fundició i 15 més de la segona anem als 30 anys dels 30 anys ja en té 8 de redimits perquè fa tants anys que és a la presó que encara va poder treballar i redimir pel treball a l'època en què això era possible abans de que ho prohibissin amb l'última reforma del Codi Penal ara ja no es pot redimir la pena treballant però en Amadeu Casellas va tenir temps de redimir 8 anys o sigui que serien 30 menys 8 menys 8 serien 22 i si als 22 ja li restes els més de 21 que porta efectivament tancat a la presó no li queda ni un any Uh -huh. llavors té tots els requisits que li calen, com a mínim per al règim obert, pel tercer grau per al tercer grau i, i, per la, i per la llibertat Clar, ben aviat que, no? la llibertat condicional ja l'hauria de tenir també uh -huh. però no hi ha manera bé, doncs ara el que es fa és una enviada uh -huh. massiva de facsos al magistrat de la secció cinquena de l'Audiència Provincial de Barcelona que és el Sergi Cardenal Montraveta mhm uh -huh. Si voleu afegir-vos a, a aquest acte de solidaritat amb l'Amadeu Casellas, doncs es pot enviar eh, un fax al passeig Lluís Companys, 14 1416 08018 Barcelona. El número de fax concretament és el 93 486 60 09. 486 60 09. I si entreu a les pàgines en els blocs que on habitualment pengem les notícies veureu també està publicat a osona.com doncs hi ha un model de fax per, per demanar-ho uh -huh. Molt bé Eloi, ens queda un minut uh -huh. sí. molt bé doncs a veure què passa amb la Caselles perquè també uh -huh. també hi ha una visita amb el síndic eh, amb, bé amb, amb l'Ignasi García Clavel que sí. està treballant amb el síndic de Greuges uh -huh. això serà el dia 16 d'aquesta setmana i per tant, doncs, no sé, les coses podrien canviar per bé esperem que sigui així perquè la recuperació encara és bastant costosa pel que, pel que diuen els companys mm. i la mare que el van a visitar aquesta setmana Sí, sembla que l'han portat a l'hospital penitenciari de Terrassa Ja hi és una, ja hi altra, és una, vegada. una altra vegada? La confirmació no i és nosaltres personalment amb ell encara no hem parlat per telèfon però la mare va ser avisada que el traslladaven però el traslladaven només per una visita mèdica. No, ah, Crec. no està clar, no? En parlarem. En tornarem sí. a parlar dilluns que ve, d'aquest i d'altres temes, i hem arribat fins aquí. Bona nit, gràcies Eloi, gràcies per escoltar-nos. Salut. Bona nit.